А хіба почуття людини, її можливості та інші заморочки, пов'язані зі слухом, зором, смаком, пам'яттю, відчуттями болю чи лоскоту, хіба це не обмеження, в якому почуваємося, наче в'язні у камері? І чим тоді є наші міркування про наше життя? Чи не тим таки обмеженням, яке ми намагаємося наповнити, морщачи свої начитані лоби, Бездарними словами, думками і такими ж бездарними ідеями, породженими нашими природними обмеженнями або вихопленими з міркувань авторитетів наших кумирів, учителів, попередників, наших реальних володарів і пригноблювачів, чи можливо себе перескочити, вхопити Бога за бороду? Моя тиша триватиме вічно. Я прокидаюся в її щільних обіймах. Снідаю та думаю з нею, іду вулицею, чи згадую також з нею. Дивлюся на циферблат годинника і не вірю йому, бо він працює надто поспішно. Натомість мені здається, що час насправді є повільнішим за чергування годин, днів і ночей, світанків і сутінків. Мені хочеться, щоб обізвався телефон, хай би навіть це був болдур доцент Пампушка. Я би запитав у нього, як твої справи, друже, як поживає твоя дружина, ти до неї не повернувся. Я навіть поговорив би з ним про мою статтю, яку йому пообіцяв ще кілька місяців тому до річного збірника, якої так і не написав. Сказав би безліч приємних і чистих слів, на які тільки була б здатна моя окрилена свідомість. Запросив би до себе так просто на звичайнісіньку холостяцьку пиятику. Ми добряче б випили, потім, якби були сили, пішли і догналися пивком, чернігівським або сарматом. Але картина можливих наслідків такої пиятики одразу мене приводить до тями. Пампушка, коли вип'є, стає твариною, а мені не дуже хочеться з ним возитися. А ще б ми зайнялися плітками – Пампушка в цьому не перевершений. Я запитав би його друже, які студентки люблять чоловіків? Його очі, звичайно, від цього б заметушилися, в них би замиготіли хтиві хитрі вогники, і він би мені виклав все, що тільки знає. Ота спала з деканом, а та з Федоровичем із кафедри економіки. Пам'ятаєш скандал, як він приймав залік у вагітної, мацаючи її своїми руками? А та ще з кимсь, а в тієї недавно був сифіліс і весь гуртожиток пропустив. Я уважно це б слухав, поки мені не захотілося блювати від цієї сільськогосподарської інтелігенції. Ми обов'язково поговорили про наші нудні бездарні і нікому не потрібні дисертації, які ми захистили. А про що ще можна нам, дрозофілам і холуям, поговорити? Пампушка хоче, щоб я написав статтю. Так, непогана була б стаття. Аристотель не помилявся, дрозофіла народжується з пилюки. Я це відчуваю, інакше як пояснити безглуздість моїх годин мого кволого мерехтіння в темряві світу, для чого воно і звідки, кому воно потрібне і чому воно є, я не бачу себе завтрашнього, не відчуваю пульсації крові, не бачу її червоних гарячих потоків, непорушний, як пилюка з пилюку, повернувся в пилюку, Аристотель не помилявся. У книгарні «Наукова думка» на вулиці Грушевського я зустрічаю знайомого філолога-германіста. Перекидаємося кількома словами, і він несподівано каже, що вчора був на дев'ятому поминальному дні після смерті Гнатовича. Я просто спантеличений, ніби вбитий на повал. Він оповідає, що мертвий Гнатович понад тиждень лежав у своїй квартирі. Сусіди почули запах і викликали відповідні служби. Гнатович помер за загадкових обставин. На столі знайшли записку, де він детально описав історію погроз і переслідувань, що випали на останні тижні його життя. У квартирі Гнатовича якісь аферисти робили ремонт і вимагали в господаря більшої суми за свої послуги, але він рішуче відмовлявся платити за халтуру. Я уявив увесь жах цієї ситуації.